Julean, txeri egunan? Baha egunan, e, Bon, Riko Festivala horkeztu duzu eta zuk ahtu duzu itza. E, beraz, nahi dueran, e, bat e, aitaren lekukoa hartu duzula. Aitaren et, eta amaren bitz behar da gero. Ba, e, ez nahiz baka garen Baina negia, baina duela urteak hor naitzela, laire e, festibalean, antolatzaile isa eta e, zuzen daritza artistikoan, eto. hori... Barketza baina auzten bai beretsa zenta ara ainzineko e, taldeak lekukua esku amaitzen du fiskat eta bai baita ere e, behas maite hasheri etzemendi gure zuzen arisa e, eta ama nuena e, zendu da besta dola ilabete batzu otsailan eta haran fiskat e, bon naiz ino ana eh, prestatu sanala ere talde behiak bezartzia baina ana eh, ara gita garibuz baita ere covidaren eh, egoerak eh, pizkat eh, horbultzatu gaitu indarra berezieekin 25 garenada generara hutsaldu da borobila e, ta, e, talde guztia aldatu da alaketa ondia bada oh, uzendaritzan ekakotzen artean edo manatzailetan egiten albali, da. Ez, ez, ez, ez, ez da, ez da, hola, ez da hori erraiten al, janik ara, zahak, bon, erriteko da, hor baitira, e, beti, eta talde bat, bon, familia bat ez dugu, hola, hau txiko, ez? Bas, hor dira, beti, e, bainan gauzada, irresponsabilitateetan, gazte ekartzen dutela gehiago. Eta gaztek, ideia berriak ekartzen dituzte, beste pentsatzeko manera bat, beste bizitzeko manera bat, hori sendituko da, auktengo festivalean eta heldu diren festivaletan? Ba, e, noski, eta bon, pentsatzen tala ere heldu diren festivaletan esan dela de gehiago, espero, zenta aukten e, ba, denek bezala, e, guk ez mundua, edo munduaren egoera behiz e, asmatuko, e, baz, e, covid e, gauza arau bereziak, e, baz, eramaita bortsatzen e, bai gaitu, eta... Bon, ikusiko eldu den duhetetan. Ze... Noi, terren, programazioan eta ez da hain beste alaketarik. Ez da hain beste alaketarik, zer gana dituzu? Noi, tegan, beti hildo um, beretik doa festivala, ez da gazteak sartu direla, dena inagozi dutela, direlako bakatu dena inagozi dutela. Ez, eta bon, ahdatz uh, gu horretan uh, handitu gira baita ere, eta ardatza errobiko festibalak dituen ahdatzak gustuko ditugu, eta, eta ara, johatuko ditugu baita ere aurten, Bez uh, zer dira ahdatz horiek uh, enetza eta dibidez uh, nola ene eusko aldun eta artista garaiki ditasuna galdezkatzia, ene sustraiak garatuz, ez? ez antziz baan garatuuz. Ekan duzu aurten äh, menturaz dantza gehiago bad dela. Ba dantza beti daik izan da errobiko festivalan, baina aurten äh, beste urtetan baino gehiago. Ginen dira iru kompainia, Kukaidantza, Larunbataekino, eta haiek presentatuko dute erritu deitzen den e, koreografia bat, John Mayak e, pentsaturik, e, eta Sharon Friedmanek e, koreografiaturik. Ginen dira baita ere gure aspaldiko partailiak e, malan den bale biahitzelakoak, haiek bi formatu tipi presentatuko dituzte, Mozart 2 eta Silueta, Bakarkako koreografia bat da, eta Mozarra 2 Izenak egiten duen bezala, 2 korte bat. Eta, Baionako bilaka kolektiboa, etoriko da baita ere, Basaide, daizenden koreografia bat eh, presentatzeko. Koreografia horaz, eh, enekogilek jilek asmatu du. Eta, eh, Basaide ezaz, eh, ari da. Baz, eh, bozera Basaideak, eh, Eskugiiko berhargoa berezitasuneennik bereziena edo txalaparttarikin gauzazinez zinez eskuiko berezia. Hori e, webgunean monoski egitara agususia ikusgai da eta hase etaun guzikin zerdine nor norden zer zerdean horiena. Bestalde egobiko festivala sorkuntzari eh, dedikatu den festivala da, eta aukten e, sohkuntza, sohkuntzak ikusiko dira, baina sohkuntza eginen ere, sohtuko da. Explikatzen duzu hori e, e, itxero bohtaren e, poemen inguruan zeriektatuko den? Bai, be egin eh, duzu bezala, urtero, sohkuntza bat, edo behaz bi baita ere egiten ditu. Eta behaz aurten daitzen da, bomboaren, edo tabal apalaren e, memoria, gerezien denboran. Gerezien denbora duela urte batzu, Hauste uh, bimilata amaostian presentatu ginuena uh, sortu ginuen pastorala zen eta um, itxarogordak hidratsezuen eta beraz aurten hogeita uh, garren uh, edizioen ospatzeko, pentsatu dugu, sorkuntza horren egitea, bere olehkien inguruan, olehki berriak egiten, ari da, orai bertan, eginak ditu, batzu baita ere, eta eldu dut nastean, bilduko gira, Joseba irazoki berataga, Oian Oliarzinez, seberotaga, Benyatasiagi, beraz, bakatun, Joseba gitarra jutzen du, Oianak gitarra pala, Benyatasiagik botza, eta Nik bateria, eta noskiara itxaroborda hori zanen, baita gurekin. Kiulen <laughs> e, aseri, milezker, eta be, festivalon, eta be, ikusko gira berriz usteguna ustut. Ba, e, plazer handi batekin, milezker.